I fredagssemen på Stockholmsstadion blir den avslutande höjdopstävlingen både spännande och dramatisk. Rickard Dahl från Södertälje har tidigare som bäst hoppat 208. Här har han klarat 210. Nu ligger ribban på 212. Det är Rickard Dahls sista försök. Fortfarande alldeles stilla. Så tittar han upp på ribban. Så tittar han kanske ner igen. Ja, det gör han. Och nu börjar han med två gångsteg och så springer han emot ribban nu då och så går han upp i luften och klarar! Men ribban dallrar, ribban dallrar fortfarande, ribban ifrån funktionärerna, ribban dallrar. Men nu har ingen rört den, funktionärerna står och tittar på den som förhäxade av det spännande i. Nu klartecken, nu stannar. Svajning i ribban allt mer och mer. Först nu är det klart att 2 och 12 har klarats utav Rickard Otroligt fantastiskt. En strålande prestation. Nytt svensk rekord. 2,12 meter för Rickard Som alltså leder tävlingen. Som alltså leder tävlingen. Ja, det var det var fantastiskt. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu blir man glad. Och lycklig. Det är, ja, det är en avslutning som... Om någon mästerregissör skulle ha drömt sig fram till någonting så skulle det vara ungefär utspelat så som det nu sker här. Vi har inte någon guldmedalj hittills under spelen. Två silvermedaljer. Svensk rekord och Rickard Dahl blir tävlingarnas enda svenska europamästare. Stickan Pettersson tar bronsmedaljen. Och senare under året får Rickard Dahl Svenska Dagbladets bragdmedalj. Reporter på stadion Lennart tydlig.